بسم الله الرحمن الرحيم مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِأَلَّهُمْ عَضِيلَةً أَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ Əlif, ləm, ra. Bu müdrik, hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir kitabdır. Əl-lə tə'budu İnnəni ləkum minhü nəzirun və bəşir Bu ona görədir ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən mən onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdəliyənəm. وَأَن استتَغْفِوا رَبَّكُْ ثمَُّ تُبُ إلَيْهِ يُمَتِقكُمْ مَّتَعًَا حسَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّ وَيُؤتِكُ الذي فَضلِم فَضلله وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diliyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, O sizə müeyyyən olunmuş vaxtada gözəl gün güzara nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə,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 O, oh, her şeye qadirdir. Ələ ənəhüm yəthnūn صudurahum liyəstəkhfū minhə ələ hīn yəstəğşون thiyyəbəhüm yə'ləm mə yusirrūn və yu'linun Ələ hīn Bəxın, onlar ürəklərindəki küfrü ört bastır edirlər ki, Allahdan gizlənsinlər. Doğrusu, onlar libaslarına büründükdə belə Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o kökslərdə olanları bilir.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 Əbbetin في ardı illa aləllahi rizquha və ya'lamu müstəqarraha və müstəvda'aha kullun fə kitabin Bunların hamısı açıq aydın yazıdadır. وَهُوَ الذيذ خَلَق السَّمواتِ وَالأَبَّّ فيِي سِتَّةِ أَامِ وَكَانانَ عَرْشهُ على المَاءِلِيَبلَلَُكُمْ لَبلَلُوَكُمْ أَّكُم أَحْسَنُ ملَ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 Əgər onlara gələcək əzabı müəyyən vaxta da gecikdirsək, onu saxlayan nədir, deyəcəklər. Xəbəriniz olsun ki, əzab onlara gəldiyi gün onu heç nə onlardan dəf edə bilməyəcək və istihsa etdikləri o əzab onları bürüyəcəkdir. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَؤُسٌ <كَفُور> insana özümüzden bir merhemət tattırsak, sonra da ondan onu geri alsak, o na ümid və nankor olar və in əzəqna hunəma əbədə dərra əməssətu layqulən zəhəbəs səyyətu ənnin Əgər başına gələn müsibətdən sonra ona firavanlıq da addırsaq, bəlalar məndən soğuşdu deyər və sevinib loğalıq edər. İLLƏLƏLƏZİNƏ SABƏRU VƏ AĞMİLÜS SALIHƏTİ ULƏİKƏ VƏ ƏJRÜN KƏBİR. Səbir edib, yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Fələalləkə tərikun bəğzə mə yuhə iləykə və dəiqun bihi sadrkə ən yəqulûk. اي يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما والله على كل شيء Onların ne üçün ona bir xəzinə indirilməyib, yaxud onunla bir mələk gəlməyib deməkləri üzündən, bəlkə də sənə gələn vəhvin bir hissəsini tərk edəcəksən və buna görə köksün daralacaq. Sən ancaq qorxudansan, Allah isə hər şeyi qoruyandır. Əm yakūlūn aftarāh Qul fəətū bi'aşr-i suverin mithlihī muftarayātin vəd'u men istatā'tum min dúnillâhi in kuntum sâdiqin Yoksa onlar Mühəmməd onu özündən uydurdu deyirlər, de ki, əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər uydurulmuş on surədə siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا unzِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Eğer size cevap vermeseler, Bilin ki, o ancak Allah'ın elmiyle nazil olmuştur. Ve ondan başka ibadete layıq olan məbud yoktur. Siz müsəlman olacaksınız mı? Mən yuridul həyətə dunya və ziynetəhə nüvəffi ileyhim ə'mələhum fīhə növfi ileyhim a'malahum fiha Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərik və onlar orada zərər çəkməzlər Ola ikəllə dinələy sələhum fil əxirati ilə Waxabimmafi həə bəqummma kə yammalu Onlar axrətə özləri üçün oddan başka heç bil şey olmayan kimsələrdir. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puş olar. Əfə kənə alə beyinətin min Rabbihi və yətluhu şəhidun min hu və min qablihi kitabu Musa imamən və rəhmə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 Ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhaduha ula'il ladhina kadhabu ala rabbihim ala Allah'a qarşı yalan uyduran kəstən daha zalim kim ola bilər? Onlar Rəbbinin hüzuruna gətiriləcək və şahidlər bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır, deyəcəklər. Allahım lanəti olsun zalımlara. Ellazina yasudduna an sabilillahi <Sessizlik> və yabghuna huwa cuun və hum O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saxtırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirlər. Ulai fil ardi və ma kana fələhümul azab ma kanu yastati'un esma wama onlar yeryüzündə Allah'tan yaxa qurtara bilməyəcəklər onların Allah'tan başqa himayədarları da yoxdur onların əzabı qat qat artırılar Çünki onlar haqqı eşidə bilmirdilər və görmürdülər. Ulailkellezin hasirun <Sessizlik> Onlar özlərini ziyana uğradılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. La carama annahum fil axiratihumul akhsarun Şübhə yoxdur ki, axirətdə ən çox ziyana uğrayanlar da onlardır. İnnellezina amanu ve amilus salihati ve akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha Sözsüz ki iman gətirib salih əməllər edənlər Ve Rabbine boyun eğenler cennet sakinleridir. Onlar orada əbədi kalacaklar. Mesalul fariqayn kal a'ma wal Bu iki zümrənin halı körlə karın görənlə eşidənin halına bənziyir. onların halı eyni ola bilərmi məğər düşünüb ibrət almırsınız və ilə qawmihi biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik O dedi, Həqiqətən mən sizin üçün açıq-aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Əllə təbüdū illəllāh. İnni əxāfu əleykum əzābə yəumin ibadət etməyin. Mən sizi yakalayacaq məşəkkət gününün əzabından qorxuram. Fəqaləl mələq الذənə kəferu min qawmihi mə nərəkə illə başaran mithlənə və mə nərəkə attəbəəkə illə ləzənə hüm əraziluna bədiyən rəyyi və mə nərələkum əlaynə min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 Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Qala ya qawmi əraəytum in kuntu alə beyinətin min rabbi və ətəni rahmətən min indihī fə əmmiyyət aləykum ənulzimukumuha.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 Yoxsa siz onu görməyi istəməyib, kör qaldığınız bir halda biz sizi ona inanmağa məcbur mü edəcəyik? وَيَا <gülüyor> قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَبِ طَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İnnahum mulaqū rabbihim walakinni arakum qawman tajahalūn Ey gövmem mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allah'a aittdir. Mən iman gətirənləri qovam deyiləm. Çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. və ey qavmim mənə Allahdan kömək əgər onları qovsam Ey gövmem əgər onları qovsam məni Allahdan kim qoruya bilər? Məyər düşünüb, ibret almırsınız. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي ayyunukum ley yatiyuhumullah Allahu a'lamu bima fi anfusihim innii idhal lamina sizə demirəm ki Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən sizin xor baxdığınız kəslərə demirəm ki, Allah onlara əsla xeyr verməyəcəkdir. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə sözsüz ki, mən zalımlardan olardım. Qalu yə Nuhu qəd cədəltəna fə əksər təcidələna fə ətinə bimə təidunə. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Onlar dedilər, Ey Nur, sən bizimlə mübahisə etdin və mübahisəmizi də çox uzatdın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Qala, inna mə yətikun bihilləhu inşəə və mə əntum O dedi, onu istəsə ancaq Allah sizə gətirəcək və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِينَ اَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Əgər Allah sizi azdırmaq istəyirse, mən size nəsiyyət vermək istəsəm bələ, Nasihatim sizə fayda verməz. O sizin Rəbbinizdir və ona da qaytarılacaqsınız. Əmmiyə qulū niftarə qul iniftaraytuhu fa alayya ijrāmi wa ana barī um Yoxsa onlar Mühəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. De ki, əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa, günahım özümə aiddir. Lakin mən sizin etdiyiniz günahlardan uzaqam. و اوحي الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك قد امن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نوحا بلا Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla, artıq heç kəs iman gətirməyəcək. Elə isə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Osna'il fulk <Sessizlik> bi'yunina wa wahyina wa la tukhatibni Gözlərimizin önündə və vəhimiz üzrə gəmini düzəlt. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ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 Siz bizi ələ saldığınız kimi ələ salacaqsınız. Fə səufa ta'lamun Siz rüsvay edici əzabın kimə gələcəyini və daimi əzabın kimə üz verəcəyini mütləq biləcəksiniz. Hatta iza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil min kullin zawjayn ithnayn Qul nəhmil fīhə min kullin zəvcəyini thneyni və ahləka illə mən səbqə aləyhil qawlu və mən əmən və mə əmənə məhə hü illə geldiği və temdir qaynayıp daştığı zaman,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 İnna Rabbi ilə qafurun rəhim. dedi, cəmiyə minin. onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Şübhəsiz ki, Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Ve hiyyə təcribihim fī məucindir əlcibəliəə dən nuəə hua kəə fi məxziiyi yə buə yarqb Yaə buə yarqam məəəə tə qum məalə fii. Cəmi onları dağlar kimi dalğalar çəsində apardı zaman. Nuh kənarda duran oğlunu səsləyib dedi, oğlum, bizimlə birlikdə yəmiyəmin kafirlərdən olma. Qalə səavi ilə cəbəlin yəqsimuni minəl məq, qalə la əqsiməl yəvmə min əmr illəhi illə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 Və o, suda boğulanlardan oldu. Və qiylə, yə ərdub ləʿiməək, və ya seməəəək, və ghiyzəl məəək, və qضiyəl əmr, və istəvət aləl-cudiyy. Və qiylə, buğdan lil qawm il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 nabni min ahli wa innu wa'daka alhaqqa wa innu wa'daka alhaqqa wa anta ahkamul hakimin nu rabbini çağırıb dedi Ey Rabbim axı oğlum da mənim ailəmdəndir sənin vədin şübhəsiz ki haqdır Sən hakimlərin ən hikmətlisi sən. Qala <gülüyor> yə Nuhu, inəhü laysə min əhlik, inəhü əməlun qayrı səlih, fələ təsəlni mə laysə laka bihə ilm, inni əəzüka ən təkuna minəl cəhilin.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 Əuzubika an es'aleka ma laysa li bihi ilm və illa tğfirli və terhamni əqom bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığmıram. Əgər məni bağışlamasan Mənə rəhm etmesən, ziyana uğrayanlardan olaraq. Qîlə yə Nuhuh, bi təvbi seləmin minnə ve bərəkətin aleykə və alə uməmin minn min min min min min min Və Əməmun sənümətti'uhum, thümmə yəməssuhum minnə əzəbun əlim. Sonra deyildi. Ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz əminamanlıq və bərəkətlərlə cəmidən in. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz, sonra da öz tərəfimizdən ağrılı-acılı bir əzaba düçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaqdır. TİLKƏ MİN ƏNBƏ İL MƏ KÜNT Qəmin qəbli həzə fəsbir İnnəl əqibətə lil Onlar sənə vəh yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilirdi. Səbər et. Şübhəsiz ki, gözəl ağibət müttəqilərindir. Və ilə ad əxahum Hudə qala ya qavmi ibudullaha malakum min ilahin geyru in Ad qövminə də qardaşları Hudu göndərdi. O dedi. Ey qövmmüm Allah'a ibadat edin. Sizin ondan başka məbudunuz yoktur, Siz ancaq iftira yaxırsınız. Ya qawmili eselukum alayhi ecra in ecri illa alal ladzi fatarani Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradandadır. Məyər anlamırsınız. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا yərsilə səmaə əleykum midarəron və yəzidkum quvəten ilə quvətikum və la ey gövmüm rəbbinizdən bağışlanma diləyin sonra da ona tövbə edin ki göydən sizə bolluca yağış yağdırsın və gücünüzü daha da artırsın Qünahkarcasına üs çevirmeyin. Qalú yəhudu mə jiqtənə bibəyinətin və mə nəhnu bitariki əlihatina ən qawlik və mə nəhnu bitariki əlihatina ən qawlik və mə nəhnu ləkə biməminin. Onlar dedilər: Ey Hud, sən bizə açıq-aydın bir dəlil gətirmədin. Biz də sənin sözünlə məbuddlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. İnna qulu illə'tara keb'd aləhətinə bisu. Qal in MÜŞHİDULLAHƏ VƏŞHƏDƏNİ BƏRİUM MİN MƏ TÜŞRİKUN Biz ancaq onu deyə bilərik ki, bəzi məbudlarımız səni bəlaya düşar edir. O dedi, Həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram. Siz də şahid olun ki, Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. MİN DÜNİHİ FƏKİDUNİ CƏMİĞƏN SÜM MƏLƏ Ondan başqa, tapındıqlarınızın hamısından uzaqam. Hamılıqla mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 Şübhəsiz ki Rabbim her şeyi hifz edir. Və ləmmə jəəə əmruna nəccəyna hudan və aləzīnə əmenu mə'hū bi rəhmətin minnə və nəccəyna Əmrimiz gəldikdə, hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. <Sessizlik> Cəhədû bi-əyəti Rabbihim və əsav rüsuləhu və əmrə kulli cebbərin anid. Bu, ad qövmü idi. Onlar Rabbinin ayələrini inkar ettiler. Onun elçilərinə ası oldular. Və hər bir inatçıl tekebbür sahibinin emrini uydular. Və utbi'u fī hâdihiddunyə le'metən və yəvməl qiyaməh ələ inna ədən kəferu rabbəhum ələ bu'dan li'adın Onları həm bu dünyada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən ad gövmə öz Rəbbini inkar etdi. Mehv olsun Hudun gövmə ad. Səm və ilə tamud əxahum salihə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 İnne Rabbi qaribun mucib. Qamud qövmüne de qardaşları Salih'i gönderdik. O dedi, Ey qövmüm, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ibadete layıq olan məbudunuz yoktur. O sizi torpaktan yarattı və sizi orada sakin etdi. Eleyse ondan bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır. Çağrışa cavab verəndir. Qalû yâ səlihü qəd kümtə fīnə mərcuvən qəblə həzə, ətən hənə ən na'budə mə ya'budu əbəu ana la fi shakk onlar dediler ey sale sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsə idin doğrudanmı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən doğrusu biz bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində Şübhə doğuran şək içindir. Qaləyen qavmi arəytum in kuntu ala baynatin min rabbi wa atani minhu rahmetan faman yansuruni min allah in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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب اي hey Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Bıraxın onu Allahın torpağında otlasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi yaxın bir əzab yaxalıyar. Fə'aqaruhâ fəqalə təməttə'u fī dərikum fələfətə əyyəm. Zalik va'dun gayr Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər. Salih dedi: Yurdunuzda üç gündə kəf eləyin. Bu Yalan olmayan bir vəddir. Fələm mə jəəə əmruna nəcjəyna səlihəm vəl-ləzīnə əmənəu məhəhə birəhmətindəm mənə vəmin khizyi yəvm-i iz inə rabbəkə hüvel qawiyyul əzīz. Əmrimiz gəldikdə Salehi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan və o günün rüsvayçılığından qurtardıq. Həqiqətən Rəbbin quvvətlidir, qüdrətlidir. və əxəzəlləzīn zələmussəyhatə faəsbahū fiyərihim cəsimīn Zülmü isə qorxunc bir səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Ke əlləm yəğnəu fihə ələ innə ələ bu'dəl li səmun. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Həqiqətən, Samud qövmu öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Samud qövmu. Və qədəcə atrusuluna İbrahim bil-bəşrə fəmə ləbə an cəbi əcəl həniz elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdilər və salam dedilər o da salam dedi və dərhal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi Fə ləmmə raə əydiyuhum la təṣilu ilayhi nakrahum və awjisa minhum xifə qəlu la təxəf İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə onlar onun xoşuna gəlmədi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 Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdu. O güldü, biz onu İshakla, onun ardınca da Yağubla müjdələdik. Qalət yə vəylətə əlid və əna əcûzun və həzə be'li şeyxal, innə həzələ şey'un əciyib. O dedi, vay halım, mən bir koca qarı bu ərimdə bir koca kişi olduğu halda doğa bilərəm mi? Doğrusu bu təciblü bir şeydir. Qalū atəcəbīnə min əmrillāh. Rəhmətullāhi Onlar dediler, Allahın əmrinə təccüb Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Həqiqətən o, tərifə layiqdir, şan şöhrətlidir. Fələmmə zəhəbə ən İbrahima rəuq və cəəət hülbüşra yücədiluna fi qəwmilun. İbrahimdən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lutqöv mübarəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. İnna munib. Həqiqətən İbrahim, Həlim, Allaha çox yalvaran və ona üst tutan bir şəxsidir. Ya İbrahim, ürdən hədə, inne kad ca amr rabbik ve innhum atihim azabun dediler, Ey İbrahim, bu müvasələrdən elçək Çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Və ləmmə jəət rüsülünə luqansiyə <Sessizlik> bihim və daqa bihim zərran və qalə həzə Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi, ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür dedi. O cə onun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 Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin. Məğer aranızda ağıllı bir kişi yoxdur? Qalū laqad Onlar dedilər. Bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsəm. Qala ləu ən nəliyibikum quvətən əv əvi ilə rüknin şədid. O dedi, kəşk ki, sizə çatan bir qüvvəm olaydı, yaxud mühkəm bir dayağa sökən قالوا يا لوط اننا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسرب اهلك بقطعين من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه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 Çünki onların başına gələcək müsibət onun da başına gələcəktir. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məyər səhər yaxın deyilmi? Fələmmə cəəə əmruna cəəalnə və əmqarnə əleyhə hicəratəm min sicci. <Sessizlik> Əmrimiz gəldikdə oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş gil daşları ardıcıl olaraq onların üstünə yağdırdıq. Musa vəmətən inda rabbik O daşlara Rəbbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar zəlimlərəndə də uzak değildir. Və ilə mədiyənə əkhəhüm şü'aybə qalə yə qawm əbudu alləhə mə ləkum min iləhin gəyruh və la tenqusul mikyələ vəlmizən in Ku bir hayley Mədiən gövmünə də qdaşları şu eybi gönderdik O dedi Ey gövm Allah'a ibadett edin Sizin ondan başka ibadetə layıq olan məbudunuz yoktur Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi bolluq içində görürəm və qorxuram ki, başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələr. O ya qawmi auful mikyala wal mizana bil qistu və la tabhasu nasa əşyaəhum Ey qövmüm! Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. İnsanların mallarını əksiy verməyin. Və ve yeryüzündə fəsad yaymaqla pis işlər görməyin. Bəqiyyətullahi xayrun ləkum in kuntum müminin. Və mə əna aleykum Əgər müəminsinizsə, bilin ki, Allahın saxladığı neymətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما Onlar dedilər, ey Şüey, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan, yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vas keçməməyimizi sənə namazınmı əmr edir? Doğrudan da, sən gümşaq xasiyyətlisən, ağıllısan. قَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ إِلَّا الْإِصْلَاحَ və mə təufiqi illə billəh aləyhi təvəkkəltu və iləyhi unib O dedi Ey qövmüm, bir deyin görək Əgər mən Rəbbimdən açıq-aydın bir dəlilə istinad edirəmsə O da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzu veribsə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 Ən yusibakum mithluma asaba qawma nuhin əu qawma hudin əu qawma salih və mə qawmulutin minkum biba'id Ey qövmü! Qoy bənimlə olan ixtilafınız nuh qövmünün yaxud hud qövmünün Yaxud salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Və <Sessizlik> əstəğfiru Rabbəkum, sümmə tübü iləyh, inna Rabbi rəhimu vədun. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin. Sonra ona tövbe edin. Həqiqətən Rabbim rəhimlidir. Sevəmdir. Qalû yə şü'ayb mə nəfqəhə kəthīran mə mə təqûl və inna lənara kəfînə dəaqifə. Və ləulə rəhətuk lə rəcəmnak və məən tə aləynə müəziz. Həm də seviləndir. Onlar dedilər: Ey Şüəy, dediklərinin çoxunu anlamırıq. Biz səni aramızda zəyif görürük. Əgər qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Sen bizim üçün heştə böyük bir adam değilsen. Qâla yâ qawm-i arahtî e'azz-u aləykum minəllâhi vəttəkhaztumuhu və rəəkum zihriyyə. İnne rabbî bimə te'amalûnə muhiyq. O dedi, ey gövmüm. Məyər mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əziz deyir, siz onu saymayıb unuttunuz, şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. Və yə qəvm əmələu ələ məkənətikum inni əmil, səufə tə'ləmunə mən yəətiyhi əzəbun yuxziyihi və mən huvə kəzib. وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب Ey qovmum! Əlinizdən gələni edin! Mən də edəcəyəm! Rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Gözlüyün! Şübhəsiz ki,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 Əmrimiz gəldikdə Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmmətimizlə xilas etdik. Zülm edənlər isə qorxunc səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Ke ellem yagna fiha Sanki orada heç yaşamamışdılar. Samud qövmu məhv olduğu kimi, Mədiyan qövmü də məhv olsun. Walaqad <Sessizlik> arsalna Musa bi ayatina wa Biz Musa'nın möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. İlə Fir'aunə və mələqiyi fəttəbə'u əmrə Fir'aun və mə əmrə Fir'aunə bir rəşid Fir'aun və onun əyyanlarına. Onlar isə Fir'aunun əmrinə təbi oldular Halbuki Fir'aunun əmri doğru yol göstərən əmr deyildi. Yəni qiyamət günü öz qovmunun qabağına düşüb onları oda aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yer otbifi həviəətə məlqiənə bir sərrif dul məufu. Onları həm burada həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Onlara verilən pay nə pis paydır. Zalik min anba'il quran qussehu alayka minha qaimun Bu sene söylediğimiz memleketler hakkında hekayətlərin bəzisidir. Onlardan izi qalanı da vardır, yerlə yeksan olanı da. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يدعون مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَأْتِ بِهِ Biz onlara zülüm etmədik, lakin onlar özləri özlərinə zülüm etdilər. Rəbbinin əmri gəldikdə, Allahdan başqa çağırdıqları bütlər onları heç nədən qurtara bilmədilər. Bütlər onların ancaq tələfatını artırdı. Vaədəlikə əxdurabbiə idə əxadən quorahi yavalimə İə əxdə hu əlimun şədi. Rəbbbin haqsızlıq edən məmmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxıyır. Onun yaxalaması. Həqiqətən də üzücüdür, şiddətlidir. İnnə fī zəlikə lə əyətən li mən khâfə əzəbəl əkhirəh, zəlikə yəmum məcmu'un ləhun nəsü və zəlikə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 təxirə salmışıq. Yəumə yəti la təkəlləmu nəfsü illə bi iznihi fə minhum Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Fə ən Ənə ləzinin şəqufə fənnar ləhum fəha zəfiru və şəhīt. Qəbəxlərə gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağıracaq və zarıyacaqlar. Xalidinə fiyhə mədəmətissəməvət vəl-ərdu illə məşəəə Rabbuk İnnə Rabbəkə fəqalun lima yurid Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla Göylər və yer durduqca onlar orada əbədi qalacaqlar Həqiqətən Rabb en istedini edandır. Wa amman ladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha khalidin fiha ma damat is samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk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 Şübhəsiz ki, biz onların cəzasını əksiltmədən tam verəcəyik. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ Biz Musaya kitab verdik, lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz olmasaydı, aralarında dərhal hökum verilərdi. Həqiqətən onlar, Qur'anın barəsində də şübhə doğuran şəkk içindədilər. وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ İnnehu bima ya'maluna khabir. Şüphesiz ki Rəbbin onların hər birinə əməllərinin əvəzini tam verəcəkdir. Şüphesiz ki Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. فَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Sana əmr edildiyi kimi sən də səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru yolda olun. Həddi aşmayın. Çünki o Sizin ne etdiklərinizi görür. Qəla tərkənū iləlləzīn zəlamū fatamassakum nār wə malakum min dūnillāhi min awliyā. Zalımlara məyil etməyir, yoxsa size o tokunar. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size kömək də olunmaz. Veəqimissalətə qarafəyinnəhəri və züləfəm minəlləyil.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 Bir xatırlatmadır. Vasbir fa inna Allaha la yudyi'u Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَا بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ <gülüyor> Ölkə əhalisi əməli salih olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz. Və əgər Rəbbən istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi və bir ümmət edərdi. Amma onlar belə hey ixtilafdadılar. Əl-lə mərrahimə Rəbbuk Velizalik xalqohum ve tammet kelmetu rabbik laemla ann cehennem min el cinneti ven nasi Yalnız Rabbinin rəhmet etdiyi şəxslərdən başqa Allah onları bunun üçün yaratdı. Rabbinin mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər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 Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüt, nəsihat və xatırlatma vəhy edilmişdir. və İman gətirmeyənlərə de, elinizdən gələni edin, biz də edəcəyik. <Gülüyor> Gözləyin, biz də gözləyirik.